Mm -hmm. eh? mm -hmm. Mare meva, sembla mentida eh? Eh? Podeu estar ben tranquils No passarà mai més Mai més es tornarà a vessar sang En aquest bosc Oi que tinc raó? Un monstre. escenes d'infantesa. joc de nens o assassinat. De debò no te'n recordes de res? Em podries dir què hi feies, a dalt del terrat? Pots dir qualsevol cosa que recordis, per insignificant que sigui, sents? Fes el favor d'explicar-ho tot, Martin. Si no t'haguessis donat un cop amb la barbacana del primer pis i t'hi haguessis quedat penjat, ara series mort. Explica-li tot al doctor. Hem de fer tot el possible per aturar d'una vegada aquest disbarat, sisplau, fill. Tomis, dones, sisplau. Però és que... Només de pensar que es podria haver mort. Jo no puc. Escolti'm, senyora. Li recordo que he vingut a visitar el seu fill i no a vostè. Ho sé, ho sé perfectament. Però, doctor... Vol que sortim una estona a fora i en parlem? Sí. <ríe> Títer, espera'm aquí i no et moguis, sents? I sobretot, no entris a l'habitació. És el seu net, doctor? No, de fet, només m'en cuido temporalment. Oh, hola. Hola. Jo em dic Dieter. Jo em dic Martin. Et fa mal? El què? Aquesta ferida. La ferida que tens envenada. Vas tenir por quan, quan vas caure del terrat. Eh? Ei, però què fas? No et pots aixecar. Les meves sabates són dins d'aquesta bussa. Agafen una, vols? Però què dius? T'has de quedar llit. Agafa la sabata. Però on penses anar? Et, et renyaran? Més igual, a més si em renyen, eh? No em fa cap poc em renyen, saps? És tal com deia: Quan tornis a renéixer a fora. El món serà diferent. No, no és pas el món qui ha canviat, sinó jo? que ara sé que jo sóc l'escollit. M'avorreixo. Com pot ser que el món sigui tan avorrit? Ni por res! Uh, uh, uh, uh, uh. Ah, ah, ah, Fixa-t'hi bé, ho veus? Té por. Ah, Deixa'l, vols parar? Mira'l, te dit que el miris. Auxili, ah, ah, ah, ah, no vull morir. Que algú m'ajudi. No? Ah, ah, ah, ah, ah. D'acord, entesos. Et deixaré viure. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah. Et contestaré la pregunta d'abans Què? M'has preguntat si vaig tenir por quan vaig caure del terrat Ah, uh, sí Com vols que tingui por? Allò només és un joc uh, Un joc? Però hi han mort un munt de nens, que no ho veus? Allò només és un joc, un joc molt divertit. Puges a dalt d'un terrat d'un edifici abandonat i et poses a la vora de cara a un altre. Llavors tanques els ulls i et vas acostant ben a poc a poc. És un duel, que o no, el que sobrevisqui és el guanyador. Però per què ho fas, això? És com fer una juguesca amb el dàstic. Qui sobrevisqui al duel és l'elegit. Mhm. Que no entens el que t'estic explicant? Qui sobrevisqui pot tornar a jugar, ho entens ara? Pot jugar? Però això no és un... Ho faig perquè el món és un avorriment. És molt divertit. L'únic que pot continuar jugant és aquell que ha estat elegit pel destí. <ríe> que no ho entens? Em pensava que eres un dels meus, tu. Vine, t'ho ensenyaré. Eh? Si tot i així no ho entens, és que ets burro, noi. Ei, espera! No deus voler pujar al terrat, oi? L'ha escollit. Els éssers superiors sobreviuen. Ell ho és. Què vols dir, ell? La persona que em va ensenyar aquest joc. Qui és? És una mica un amic dels nens superiors com nosaltres. Au, va, vine amb mi. No, no hi vull anar. Calla i vine! Deixa'm anar! Estic convençut que tu vas a ah. fer. Què tal es va fer, aquestes ferides? Va ser el teu pare? Penses continuar al seu costat després d'haver-te fet això? Penses deixar-te trepitjar per aquest món tan bèstia després del que t'han fet? Au, oh, vine, vine i ho veuràs. <tots> què et sembla? Què me'n dius de la vista? Com et sents, aquí dalt? Aixeca't. Vinga, de què tens por? Aixeca't, tanca els ulls i prova de caminar. Ah, ho he aixecat? Sí, ja ho he entès. He entès perfectament el que vols dir. Hm? Creia que el món només era foscor. Pensava que el futur era ben fosc. Quin és el teu plat preferit? Digues! L'altre dia vaig menjar unes salsitxes boníssimes. Però, si moro, no em podré tornar a menjar mai més. Ets un poruc. A mi m'agrada jugar a futbol. Si em moro, no podré tornar a xutar una pilota. Ets un cobert. El senyor Reichmann m'agrada molt. I la seva secretària és molt amable. Si em moro, no es podré tornar a veure. Em va dir que la por mai desapareixeria. Que és per això que ens fem grans. Em va dir que m'espera un futur millor. Si em moro, ja no podré tornar a veure-ho, me oh. Oh. Oh. No hi ha terra a poc a poc. Vaig tancar bé els ulls i vaig caminar per damunt del marge del terrat. T'ho juro, vaig caminar amb els ulls tancats. I no vaig tenir gens de por. I quan vaig obrir els ulls, en Joachim, que venia caminant de cara, havia desaparegut. Ho vaig veure! Vaig veure amb els meus ulls l'instant en què mor algú. És veritat que les persones moren. He eh, preparatte. té. Ah, gràcies. Cregui'm que ja no sé què fer. Sembla mentida que aquest nen no se n'adoni del que ha fet. És una sort que hagi sobreviscut, però quan penso en com ho deuen estar passant els pares del pobre Joachim... Sisplau, a veure si vostè pot fer-lo entrar en raó. No ho sé, però sembla que vostè li fa més cas que a nosaltres. Ostres, no para de renyar-me tot el cent dia. I això que no en sap ni la meitat i a sobre... No em deixa sortir de casa i m'ha prohibit llegir còmics i mirar la tele. Veig que t'aborreixes. Et donaré alguna cosa. Què? De debò? T'han prohibit els còmics, però suposo que pots llegir contes il·lustrats. Sí. Contes il·lustrats? Ostres tu, quin avorriment. Escolta, aquell joc que deies l'altre dia, quan començarà? Vas dir que potser ben aviat et matarien d'un tret. Estic tan impacient. Quan serà? Quan pensa disparar-te aquell japonès? Au va, Johan. Herman Hesse. La primera edició del Llop està Estapari. I aquest és... La primera edició de quadres nocturns de Hoffman i l'antologia poètica completa de Goethe. És realment increïble. Fins i tot jo, que sóc el director de la Biblioteca Friedrich Emanuel de la Universitat de Múnich, em sento enlluernat davant d'aquesta col·lecció. Jo no vaig tenir l'oportunitat d'anar a la universitat i m'he hagut de fer a mi mateix. Aquest és el resultat del meu amor i el meu interès per la lectura. I pensar que està disposat a donar una col·lecció d'aquest valor a la nostra biblioteca? No tinc paraules per expressar-li el meu agraïment. El meu sentit de la vista s'ha anat deteriorant i ara ja no puc llegir. En comptes de tenir-los tancats aquí, aquests llibres faran més servei si estan a la disposició dels estudiants. I tant! Aquests llibres són molt valuosos, però la nostra intenció és que puguin ser consultats. Ah, per cert, ja hem reservat un lloc on guardar-los, senyor Schubert. Estem organitzant un acte de lliurament del seu fons bibliogràfic Allà l'informarem de tot Què me'n diu de la seguretat? Què? Des que el senyor Schubert ha començat a compareixer en públic han aparegut una sèrie de persones indesitjables Espero que siguin rigorosos a l'hora de controlar els assistents Oi que sí, Johan? Exacte En Johan i en Carl han tingut la idea de donar aquesta col·lecció Estaria bé que anessin a la biblioteca a veure el lloc German, director de la biblioteca. Encantat. Encantat, senyor. Aquesta secció està reservada pels llibres de la col·lecció del senyor Schubert. Els usuaris corrents no tenen accés a aquesta zona. Els paràmetres de temperatura i humitat estan controlats per assegurar-ne la conservació i també es disposa d'un sistema antiincendi i antirrobatori. Mai havia vist llibres junts. Això sí que és un patrimoni de la humanitat, oi? Un patrimoni de la humanitat. Ja hi som. És aquí, en aquesta sala central, on tenim pensat celebrar l'acte de lliurement. Tal com em va demanar el seu majordom, disposarem de les màximes mesures de seguretat. Volem que el senyor Schuber assisteixi tranquil a l'acte. És Esclar, n'estic segur que al pare li farà molta il·lusió. Oi que sí, Johan? Què passa, Yogan? No res. Em dispenseu un moment? Eh? Perdona, que busques alguna cosa? Sí. Estic buscant un llibre il·lustrat per portar-li a un bon amic. Per un amic? Sí, per un bon amic. Deixa'm pensar. Té, a veure què et sembla aquest. Fixa't, té uns dibuixos preciosos. Ja ho crec. És molt bonic, però va dirigit a un públic adult. Vaja, el teu amic és un nen, no m'ho has dit. Perdona, llavors a veure què et sembla aquest d'aquí. Oh, ostres, quin desastre. Oh, gràcies, ets molt amable. Caram, no sé com m'ho faig, però sempre em cau tota terra. Ah, mira, és aquest. És una recomanació meva pel teu amic. Eh? T'ha agradat aquest? Quins dibuixos més ben fets! Qui deu ser l'autor? Em permets un moment? Emil Xerbe. Editorial Moràvia. És un editorial que té la seu a Praga. A la República Tcheca hi ha molt bons escriptors de llibres il·lustrats, però no havia sentit parlar mai d'aquest escriptor. No ho sé, no deu ser gaire conegut. Eh? Perdona, què passa res.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 En aquest estiu. Ah oh, no hi ha qui ho aguanti. aquí. Dispararé des d'aquí. Episodio 34. El fin de la oscuridad.